Den 24 januari avlider Sir Winston Churchill 90 år gammal i sitt hem i London. Hans omvittnade talekonst får världen ta del av igen i radio i samband med hans död. som här ett av hans retoriska mästerverk. Ah, this is not the end. Uh, it is not even the beginning of the end. Uh, but it is perhaps the end of the beginning. Året är 1942 och slaget vid El Alamein och den amerikanska landstigningen i Nordafrika förebådar en vändpunkt i andra världskriget. Som Storbritanniens premiärminister under andra världskriget blev Churchill legendarisk. Och tiotusentals människor köar för att defilera förbi hans kista i Westminster Hall. Tidningar, tv och radio fylls av nekrologer och minnesord. I Sveriges Radio berättar Sveriges London ambassadör Gunnar Hägglöf om den gång han sökte upp Churchill som just tilldelats Nobelpriset i litteratur. Premierministern tog emot mig i kabinettets sammanträdesrum i 10 Downing Street. Han var på strålande humör och tryckte min hand med båda sina händer. Jag framförde mitt meddelande. Jag har honom i priset se ett bevis på Svenska Akademien synnerliga uppskattning av hans mästerskap i det talade och skrivna ordet. Liksom av hans gärning till försvar För de högsta mänskliga värdena Churchill satt orörlig vid bordet När han lyssnade Han sköt därefter fram Ett papper som han tydligen i förväg Noga preparerat Och läste sen upp sitt svar Med tack till svenska akademien Jag visste ju att Churchill aldrig Improviserade sina tal Utan alltid höll dem för manuskript men jag hade, ju, jag hade ju inte väntat mig att han skulle följa den principen även vid ett så kort anförande. Jag vill gärna komma till Sverige, förklarade Churchill med ett visst eftertryck. Sverige vars historia jag känner och för vars kungar och lysande härförare jag alltid hyst beundran. Den stora mannen satt där efter tyst en stund och sa sen att han många gånger suttit just där under andra världskriget för att betrakta en karta över Sverige. Ni var i ett mycket farligt läge, sa han. Ett mycket, mycket farligt läge.